Múlt A holló Az életem, amiről azt hittem boldog és önfeled lesz, bezsúfolódott egy apró, koszos szobába. Nincsenek játékok, nincs friss illat, és nincs fény. A szakadt, molyrákta függöny keserűen lóg, amin nem jut be a napfény. Újabb és újabb könycseppek budjanak ki a szememből. Hiányzik anya és apa, hiányzik a kisugom, Valentina, és persze a nagyszüleim is. Az ünnepek, amiket úgy vártam, semmivé lettek. A szeretet gyűlöletté alakult. Már nem kergetek hangosan nevetve hópejheket. Nem fekszem bele a puha és süppedős hóba, nem csinálok angyalkát. Mert most már tudom, hogy az angyalok nem léteznek. Az ablak elé állok, és kinézek. Hatalmas hópelyhek táncolnak az üvegen túl. A világ fehér és tiszta. Csak át kell törnöm az üvegen. Ráteszem a kezem. Hideg és nyírkos. Az udvaron hatalmas kopárfa áll. Lázadó ágai között békésen lopakodik át a fény. Csend van. Csak én ordítok mélyen legbelül. Becsukom a szemem. Az ablak előtt, ami mögött nem vál semmi, Egy kislány boldog emlékekbe kapaszkodik. Az élet, amiben hittem, a család, amit szerettem, Úgy vált köddi akár a hajnal. Újra kinyitom a szemem. A hatalmas fa tetején egy fekete madár ül. Közelebb hajolok, az orrom a hideg üveghez ér. A tolla korom fekete. Engem néz, én is őt. Ő szabad, bármikor elrepülhet. Én is akarok szárnyakat. Én is fel akarok repülni és messze menni innen. Szeretném azt hinni, hogy ez egy rossz álom, amiből felébredek. Hogy a családom nem halt meg. Hogy nem maradtam egyedül a nagyvilágban. Mit nézel, kicsi lány? A férfi, aki a kórházban volt, magával hozott. Azt mondta, Ezentúl ő fog vigyázni rám. Ő az új családom. Csak hogy én nem akarok újat. Anyát és apát akarom. És a hugomat. Újabb könnycseppek gurulnak le az arcomon. Nem válaszolok. Szótlanul nézem tovább a fekete madarat. Mintha a tekintetén át megpróbálnak kapcsolódni a lelkünk. Érzem, hogy a férfi a hátam mögé lép. Gyönyörű, nem igaz? Bólintok, miközben további könycseppek folynak végig az arcomon. Szeretnéd tudni, milyen madár? Legugol mellém. Engem néz. Én továbbra is a madarat. Talán, ha sokáig nézem, nekem is nőnek szárnyaim, és belerepülhetek. Holló! Tudod, több mindent tartanak erről a madárról. Van, aki szerint a halált jelzik. Még más legendák szerint lélekvivő madarak. Kapcsolatot teremtenek élők és holtak között. Több mítosz is az istenek küldötteinek tartja. A holló kitárja hosszú szárnyát és elrepül. Újra az üvegre teszem a kezem és közelebb húzódom hozzá. A holló a hűség jelképe. A férfi hangja határozottan cseng, miközben megfogja a kezemet és maga felé fordít. Régi hagyomány szerint két varjút engedtek el, amikor férfi és nő házasságot kötött. A repülésükből következtettek az ifjúpál sorsára. Ugyanis ezek a madarak csak egyszer választanak párt maguknak. Ezért jelképezik a hűséget. Bár, elgondolkodik, a varjú és a holló nem egy és ugyanaz a madár. Láttam már itt többször. Megremeg a hangom. Visszajön. A hulló kapcsolat. Szeretnél magadnak egyet? Igen. Elcsuklik a hangom. Jól van. A mestered leszek kicsi lány. Általam olyanná válsz majd, mint ő. Nem értem, miről beszél ez a férfi. Miért mondja azt, hogy olyan leszek, mint az a fekete holló. Te is lehetsz holló. Én tudom, hogy az leszel. Viszont, hogy azzá válj, be kell bizonyítanod, hogy méltó vagy rá. Túl kell élned. Végig simít az arcomon. Annyira félek tőle, hogy moccanni sem tudok. A szeme gonosz és sötéten villan. Én hiszek benne, hogy túlfogod. Különleges vagy. Ezt már akkor tudtam, amikor megláttalak a kórházban az ágyon fekve. Túlélő vagy. Harcos. Haza akarok menni. Elhúzódom. Nincs már olyan, hogy haza kicsilány. Ez az új otthonod. A szüleid engem bíztak meg, hogy vigyázzak rád, ha velük bármi történne. Ígéretet tettem. Félek. Körbenézek a sötét szobában. Itt. Most még félsz, de egy napon a félelmeid fölé fogsz kerekedni. Egy napon érinthetetlen leszel. De még túl kicsi vagy, hogy megértsd, miről beszélek. Félni fogsz, bántani akarnak majd. Miért? kérdezem szipogva. Mert az vagy, aki, a félelmeit fogják táplálni az erődet. Dolgozni fogunk, gyakorolni, hogy egy napon te is repülhess. Feláll és megfogja a kezemet, majd az ablak felé fordul. Repülhetek. De miért érzem azt, hogy ahhoz először nagyon mélyre kell zuhannom?